Слухав її уважно і дивився на неї пильно, а чув, наче, і бачив щось інше душею. До світу плачу її по хаті, до світу каяння і допріки. Тоді вже вона сном знемоглася, а йому все сну не було. Він сидів так і перед світом, як і з вечора. Поки аж день забілів. На панщину пішов. Розділ сімнадцятий Страшне життя почалося в арці, нікуди на сторони отбавитись і нічим лихав тушить. І він, що на його сподівалася, що оповала, він став тихий та плохий, як сиріцька дитина непорятована. Даром вона картала його, дорікала, сварилася, даром насміхалась йому тим. Він слухав і одмовляв, наче б так про кого говорилося: невісного, невідомого, чи все однаковісінько йому, чи так, чи може ін'як. «Нащо ж ти вбив її?» «Нащо, коли так гинеш за нею?» – погукнула на його Варка. Він увесь затрусився і сльозами влився. Плакав дуже, плакав сильне, як дівча молодесеньке. Варка ізлякалась, сліз тих більш усього на світі. В неї серце упало, гнів розпався увесь, острах душу пойняв. Не зчуваючи сама, що робить, кинулась до дверей, защепнула двері, кинулася сльози йому втирати, Вговоряє, благає, не плакати. Він усе плакав, не вгавав довго, до да втоми. Варка вже ходила, як чоловік той, що всі шляхи, всі дороги загубив, що вже нікуди йти, да й сам не шукає, годі. Інколи нападав її якийсь гнів немочний, що розшибалася вона та плакалася необрадливо собі. Павлож усе становив сплігший. Їй було важко на його й подивитись бігла від його на другий кінець кати. Все те їй забулося, як колись вона його кохала, як сподівалася собі милого щастя від його. Тепер вже він їй перед очима, як усього її лиха непогамованого зачіпка. «Іди, бо, іди геть!» – гукне на його. «Іди собі з очей!» Він зараз отходить собі у куток, сідає. «Чого ти такий сидиш?» «Ой, я нещаслива!» «Чого ти мені, лихо моє, нагадуєш?» «Я не нагадую нічого», – промовить він. «Ти не словами нагадуєш, ще гірше, сам собою». «Я не нагадую, ні, не нагадую», – отказує тихо. «Чого такий?» – причепилося одного ранку. «Люди вже й так кивають. Чи ти вже мене узявся нароком занапастити, людям на суд подати?» Він береться за шапку. Схопила його за рукав, не пускає скати. Пусти, проситься, вже мені на панщину йти. Ти скажи, скажи, за що ти мене занапасти хочеш? Який ти між челядь ідеш? Там усього приглядають, усе примічають. Йому, наче яка порада свінула світом, стрепенувся він. А чи не порадять мені люди? Прорік. Як? У чому? Що Чо таке замислив ти? гукала, питала. Він міцно стинувся з її рук, зірвався, побіг улицею. Вона була за їм кинулася, та заздріла, що виходять інші люди із хат. Кинулась знов назад до свого двору, у хату, забилася в куток, як дитина з переляку, і дослухалась ізвідти, як гуде, що буде. Розділ 18. А люди йшли на панщину. Усе більш та більш їх збиралось. Збивалось у купі, і чоловіків. І молодиць, парубків, і дівчат. Чулися молоді жарти веселі, охання голосне між молодицями і річі поважні в чоловічій купі. Павло надбігає. «Люди, люди, громадо!» гукнув ще оддалік. Усі його обступили, усі дожидають. Тихо стало, як у темнім лісі. «Я забив свою жінку!» промовляє Павло до кожного. «Я свою жінку забив!» Ой лихо, ой біда, покрикнули жіночі голоси. Чоловіки й парубки присунулися до Павла ближче. На той гомін явилися діди сиві, громада уся зібралася незабаром. Улиця упродовж людьми заступилася. Молодиць і дівчат одтиснули далі. Там вони тужили і вжахались, Прочались цікаві, що ближче, їх знов одтискали далі. Громада стала на вулиці на середині, Павло перед нею. «Як то було і по якому?» – став Павла питати дід Сивий, дивлячись йому в вічі своїм оком соколовим. Непевним голосом став Павло на питання розказувати. Громада слухала.